Tak co tam zase děláš, hurvaj s tou aktovkou? Co pak to tam schováváš? Ale nic, tatí, to jen jaksi, to by tě ani nezajímalo. Není žádné odmluvání, hned to sem dej. To je mi nějaké podezřelé. Tady to, tatí, máš, ale mohl si to klidně prohlídnout až zítra. Doba pokročila, venku se připozdívá. Hele, nechtěl, výmluv, podívám se do toho hned. A hleme se, koukejme, žákovská knížka. To jsem zvědav, co tam bude napsáno. Už jsem si ji dlouho neprohlížel. Ano, dost dlouho tady, znak by to ještě nějaký čásek mohlo počkat. Aha, já, pa, pa, prosím, podívejme se. Špatná známka z fyziky, to se podívejme. Tohle tedy děláš svému rodnému otci? Za co si dostáš špatnou známku? Ale za volný pád. A tak všeobecně. Za volný pád, taková jednoduchá věc, on do Co je na tom těžkého? Volný pád přece jedíš. E, e, e. Vidíš, zrovna tak jsem to tady říkal jako ty a pan učitel pravil, že jsem zanedbaný. Však měl taky pravdu. Bože, fyzika, taková krásná věda. To byl můj koníček, urvaj, voda jak živá. Voltmetr, ampermetr, kilometr, taxometr. Jenomže já jsem k tomu měl lásku, to je ono. A co ti ještě nejde? Taky jsem při zkoušení zakopl o vzduchoprázno. Nerozbil jsi to? Chlapči, abych je něco musel potom platit. Ale taky vzduchoprázno. to je přece pojem pro nic. Hele, nebuď hubatej, když se o tom učíte, tak to pro něco dobrý bude. To víš, to mě nemusíš nic vykládat. Všecko lítáš jenom pořád a samý tento a neučíš se. Jak to neučím? Ty přece víš, že jsem zrovna včera seděl nad knihou tak dlouho. Seděl, neseděl, ale myšlenky tě lítají Bůh ví kde. Jo. Když já jsem byl školák, myslel jsem jen na školu. Staral jsem se jen o učení a nic jiného jsem v hlavě neměl než duchoprázno. A podle toho taky vypadalo vysvědčení. Hm, ano. Takže bychom tu knížku zase schovali, tati. Já si musím teď dělat Wagnerovo kladívko. Co? Žádný kladívko... Hol, a nějakému Wagnerovi kladívko. Já tě ty kamaráča v ty zarazím. A, tati, a to si říkáš dobrý fyzik? To bys přece měl vědět, co to je Wagnerovo kladívko. Ale, mě budeš poučovat. Jako školák jsem měl doma tři, že jo, jedno na skoby, jedno na hřebíky, že jo, a jak pak to stačilo? Stačilo? Do toho se přece pouští elektrický proud. No, snad dneska. Za mého mládí tyhle vymoženosti nebyly. My jsme to dělali ručně. A vidíš, taky jsem vyrost a jak jsem byl přitom zdravý. Já vím, tatí, ale když ona mě fyzika nebaví, vážně, já na to nejsem, tatí, jsou porád pokusit. pokusy. To je právě to. Fyzika je teorie a pokusy jsou praxe. Co já jsem se nadělal pokus pane s elektřinou, jednou jsem dělal takovej nádherný pokus, že jsme málem vyhořeli. Já, co ti řekli doma? Doma? Pochválili mě. Za ten pokus tě pochválili? A ano. Když hasiči odjeli, tak si tatínek sedl za a povídal, tohle se tě teda vážně povedlo. Kde pak, elektřina Hurwajs? To byla vždycky moje láska, já to měl taky všechno v maličku, volty, kilowaty, půl kilowaty, dvě kilowaty, tím já byl známej. Když se někde něco porouchalo, nikdo s tím nemohl hnout, všichni se kolem toho chumelili, říkali, já, to je marní, schází nám tady už jenom pan Spabel." Hm, tati, a když tak elektřině dobře rozumíš, prosím tě, co to je ten střídavý proud? No to je přece jednoduché, když nám elektrárna střídavě zhasíná a rozsvěcuje. No ale v té knížce to tak není. Tak se mě na nic neptej, když to víš lepší. Je to jasné, poděj se, jak se to střídá. Otočím troflíkem sem, že jo? No, zasne. Otočím podrojí, že jo? Rozsvítí se, no. No, no. Jo, ale světlo je menší. Jedna žárovka zařvala. Poslouchej, kde se učíš takovýhle výrazům? Zařmala. Řeknu, zachla, nebo tak něco spisovného. Tak ji vyšrobujeme, podíváme se na nic blízka. Pojď sem tu židli, vylezu nahoru, že jo? Počkej. Vyšrobuju. No, tu máš, podívej se, prohlední, vidíš? Vidím, 42. Co je to? A je napětí, že to má 42 Wagnerů. No, tak pověs mi teď, hezký, co bys o takové žárovce mohl říct. Pamatuj si to snad ze školy. Žárovka! No? Žárovka to je baňka, která je baňka. Žárovka je baňka. No počkej, baňka, baňka. Ne, nevíš nic. Něco se učíš, ale srozumitelně to vyložit neumíš. Tak, tak řeknu, že jo, je tam drát, kolem toho drátu není vůbec nic, že jo. Všecko, jaksi je to okolo vypumpovaný a ze všech stran je sklo, no. A každý tomu hned rozumí. No ano, co tam vlastně svítí? No přece elektřina že ano, co jinýho? Já nevím, kluku, pokom ty seš, když ani takovouhle jednoduchou věc nepochopíš. Ty, ty jsi úplně tento fyzicky zavostalej. Ale podívej se, jak koukám, žárovka je dobrá. Tak to bude ve vedení. Ale těžko, do. Tati, všechny ostatní žárovky na lustru svítí. Právě proto. Svítěj si naplno, koukejme. A na chudinku tady už se potom nedostane elektřina. Počkej, vylezu tam nahoru, že Podívám se do těch drátů. Tati, budeš to umět? Aby, to slyšíš, aby tě to je praštilo, tatí. A já už jsem tě povídal. Tady tě pokážu, jaký je rozdíl mezi teorií a mezi praktickým uměním. Dívej se pěkně na mě. A tě to názor že předvedu, jaký jsem fyzik. Rozmodám jeden dráž, druhý, třetí, no, ale, vyda, tady je uzel. Potom to má svítit, když se nám tady za zadruhuje, proud je to zauzlovaný. Taky pozor, nějak se ten lustr kejklá. Ale máš strachu. Ten uzel přece musím uvolnit, ne? Vezmu to dále k má Hej, rub! A lustrole! No, tohle se tě tačilo. No, opravdu povedlo. To byl tedy názorný příklad. Teprve teď dokonale chápu, co to je vlastně ten volný pád.